Може, відразу зорієнтуються, хто загинув? Та ж вони впізнають мене у Львові. Тут по селах будуть говорити про нашу смерть. Шкода, що я не в рідних сторонах. Там люди точно знали б, що саме я загинула. А тут пройду безслідно. Дружина Дубового казала, що перед смертю вдягне чисту білизну та вишиту блузку. В мене також є вишита сорочка, подарована нечаєм у Карпатах. Але не маю охоти її вдягати. Вже буде так, як є. З кожною наступною хвилиною мене все більше огортало почуття самітності. Кажуть, в товаристві і смерть легша. Наділя ж, вона нітрохи трохи не стає легшою. Бо навіть будучи в товаристві, Кожна людина мусить зустріти її індивідуально, мусить сама переступити поріг вічності. Може, тому ми й не розмовляли, бо кожний хотів мати для себе ті останні хвилини життя. Кінець цитати В того разу смерть оминула Василя і Марічку, хоч життя готувало ще чимало випробувань їхній любові. Обох захопили з допомогою провокації у 1953-му, допитували і схиляли до співпраці. Закохані домовилися, що жінка дасть згоду на співпрацю, аби потрапити на волю, завербованою агенткою дістатися на Захід і розповісти правду про те, що робиться в Україні. Вона так і зробила» хоч знала, що це може означати смерть для коханого Василя. Врешті їхні пригоди закінчилися щасливо, настільки, наскільки могло бути щасливим життя в той час. Марічка повернулася в Україну і зустріла Василя, але через півстоліття після того, як залишила його у тюремній камері на Короленка-33. Зустріч відбулася вже у 1990-х у незалежній Україні. Утім любов в екстремальних умовах спонукає як до надзвичайно шляхетних, так і надзвичайно підлих кроків. Про останні із випадків решта нашої історії. На середину 1951 року чекісти вже мали на своєму рахунку Багато успішних операцій проти українського підпілля. Проте остаточний розгром залишків бандформувань, про який вони звітували партії з 1946 року, все ніяк не міг завершитися. Особливо важко протистояти повстанцям було в гірських районах Карпат, де підпільники користалися не лише сприятливими природними умовами, але й сильною підтримкою місцевого люду. У рамках однієї з операцій 24 липня 1951 року оперативники вийшли на зв'язкових Яросевича і Сміхуна, які могли привести їх до одного з головних ворогів у цьому терені – референта Служби безпеки ОУН Коломийського окружного проводу Романа Тучака, Клима. Повстанці захопили за допомогою підсипаного в'їжу снодійного. Під час допитів один із них, Яросевич, назвав місце переховування Тучака. Через чотири дні чекісти, яких вів колишній зв'язковий, рушили до лісової схованки. Незважаючи на обережність, захопити повстанців з Ненацька не вдалося. Чатовий Рідний брат Яросевича відкрив вогонь. Сутичка була короткою, а перевага ворога, який ішов на захоплення важливого керівника підпілля, очевидною. Тому повстанці, відвоювавши для себе цінні секунди життя, вирішили відібрати його в себе самі. Серед підпільників були дві сестри – Люба та Надя. Перша з них – померла моментально від кулі, пущеної у скроні. Пістолет другої дав осічку, і вона впала не від своєї кулі, а від пострілів нападників. Упала, але не загинула. Лише отримала поранення в праву руку і обидві ноги. Розлючені, бо не вдалося тихо провести захоплення, чекісти розгнівалися ще більше, коли побачили, що серед убитих немає Романа Тучака. Його не було у схованці в момент штурму. Здавалося, операція провалилася. Але нквд не бажали відступати. Особливо, коли дізналися, що підпільниця Надя Кульчицька, яку вони захопили живою, дружина керівника СБ. Вони мусили скористатися унікальним шансом. Тим паче, що, як звітували оперативники, з інформацією, якою ми володіємо про Клима, відомо, що він відчуває сильну прив'язаність до своєї дружини і малолітнього сина. Кінець цитати.